Parádé. A sellők ma reggel dolgozni mentek, fényesre sikálták a kék dunát, a folyón tengerészregimentek vonultak föl, meg matróziskolák. Az ellentenger nagy szép volt, mint a pesgő, a kopolt hullámhab hullámhap gyöngyözött, 16 éves volt, és tudta, mire felnő, már csak egy szárazföldi tisz lesz a többi közt. A vakreménynek keresztelt Gyorsnaszádon, mégis ő volt a legfessebb fiú,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 Fontolva haladt, és a másod tiszt, eddig csöndben volt, és némán tátogva ámult és bámult, hirtelen magasszalni kezdte őket, hogy aranyános János is büszke lenne rájuk. És a cellők másnap is dolgozni mentek, kitakarítani a kék dunát, a felszínéről konfettit szedegettek, a medréből meg a fekete halált, és amíg a parlamentben újabb ülésszak vette lassacskán kezzetét, ők a vízi hullákkal kézenfogva úztak egy örvénylő, sötét és szebb jövő felé.